Epilógus. Írt a harmadik hablagy harákoló herold, az utolsó nagy vikinghős. Így kezdődött hát a történetem sok-sok évvel ezelőtt. De ha belegondolok és körülnézek az asztalon, ahol írok, sok mindent látok, ami arra a kalandra emlékeztet. Álnok Alvin kampója hatalmas aranykérdőjelként lóg a falamon. Az ajtó mellett pihen a pajzs, amelyet a konzultól kaptam. Egész életemben azzal a pajzsal harcoltam, barátaim legnagyobb derültségére, hiszen ez a pajzs nem kerek, mint a viking pajzsok, hanem római szokás szerint négyszögletes. De hát én magam sem követtem mindig a viking szokásokat. A tollam egy római szírt is a tolla, amelyet Komorvárban találtam a cellám padlóján. Ha ezekre a tárgyakra nézek, megrohannak a régi emlékek. A legtisztábban az a pillanat maradt meg bennem, amikor a légballon felemelkedett a tündöklő kék égre. A komorvári hangzavar és a ribillió fölé, mint a boldogság gömbje, vagy mint egy gondolatfelhő. Emlékszem annak a pillanatnak a csendes nyugalmára, amikor minden aggodalomtól mentesen lebegtünk a végtelen égbolton. Emlékszem arra, amikor kinéztem a kosárból, és megláttam, hogy az egész világ kiterítve fekszik alattam, mint egy térkép. Először láttam, hogy az a sziget, ahol éltem, küzdöttem és aggodalmaskodtam, maga is csupán egy lenyűgöző szépségű szigetvilág egyetlen szigete volt, s mellette több száz apró zöld sziget csillogott a kék tengerben. És hirtelen megértettem, milyen apró gombos tűfejek vagyunk mi ebben az óceán nagyságú világban. Milyen nagyzoló rovarok, milyen hetvenkedő aműbák. De a méret nem minden. Takonypúcnak is mindig ezt mondom. Akármilyen kicsik vagyunk, mindig harcolnunk kell azért, amit helyesnek hiszünk. És nem feltétlenül az öklünk vagy a kardunk erejével. Nekünk, vikingeknek mindig is ez volt a bajunk. Inkább az eszünk, a gondolataink és az álmaink erejével kell harcolnunk. És akármilyen jelentéktelennek, erőtlennek és elhanyagolhatónak tűnik is a harcunk, talán ha mindannyian összefogunk, mint cikcakkocska, hatalmas serege, akkor kitörhetünk a magunk alkotta börtönökből. Talán képesek leszünk elérni, hogy ez a vad és csodálatos világ mindannyiunk számára olyan szabad maradjon, amilyennek azon a délutánon tűnt gyerekkoromban. Egykoron erősen markoltam Virtus nevű kardomat. Ma már szeplős és ráncos a kezem, mint egy sózott hering, reszketve, lassan veti papírra ezeket a szavakat. A tinta minduntalan pacát hagy, pedig egykoron oly fürgén siklott a tollam. Néha azt is elfelejtem, mit csináltam múlt hét kedden, nemhogy azt, mit tettem hatvanöt évvel ezelőtt. De a szél akkor is fújni fog, amikor én már nem leszek. A viharok akkor is tombolni fognak, és a római vagy más hódító hatalmak elnyomói akkor is ott fognak lesben állni az óceán egyik szegletében. A harcot a jövő hősei folytatják. A MESE FULLÁNKJA most már, ugye egészen bizonyos, hogy nem találkoztunk többi álnok Alvinnal, akit akkor láttunk utoljára, amikor lezuhant a cápa férgek közé. És ugye vidám véget ér minden nyeszlet és tagba szakadt viking harcos története? Sajnos, ahogy az lenni szokott, ebben a mesében is volt egy fullánk. Senki sem vette észre a nagy felfordulásban, amikor a légballon lezuhant, hogy egyik hősünket megcsípte a mérges siklósárkány, és egy csepp méreg a vérébe került. Már pedig mindenki tudja, hogy a mérges siklósárkány csípése minden körülmények között halálos. Melyik hősünket csípte meg a siklósárkány? Kiderül, Hablagy emlékiratainak következő kötetéből. Nem szeretem, hogy történet vidám véget ér. Az olyan hétköznapi. Én a különleges történeteket kedvelem. Így tehát ez a történet sem ért vidám véget. Mert ahogy a sárkányok mondják, mese meskete lesz még ezután. Azaz a történet folytatódik, Cresside Londonban, illetve Skócia nyugati partjainál egy kicsiny, lakatlan szigeten nőtt fel. A szigeten meséket írt, horgászott, hogy legyen vacsorája, és sárkányok után kutatva felfedezte a szigetet. Meggyőződése volt, hogy sárkányok élnek a szigeten. Ezek a varázslatos lények egy életre elbűvölték.